رحمن الرحيم إذا زودلت الأرض جزالها واخرقت الأرض وأصقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصر الناس أشتاة لنرأ أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها ومن يعمل مثقال ذرة شر يراها ومن يعمل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاصبر نبين 57 سورة النبأ جمع ان الانسان لربينه كن دو انه على ذلك الشيد انه يحب الخير لشديد الا لا يعلم اذا بهم السدور ان ربهم بهم يومئذ لقبير بسم الله الرحمن الرحیم القارعاتم القارعا وما ادراکم القارعا يوم يكون الناس کالفراش المبطوط و تكون الجبال کلائن المنفوش فأما من ثقلت موازینه فوحی عشتنا عضوها واما من قفت موازینه فأمو عاویا وما ادراکم آهیا نار حامیه بسم الله الرحمن الرحیم علاكم التکاثر حتی ذرتم المقابر کللا سوف تعلمون تم کللا سوف تعلمون کللا لو تعلمون علم اليقین لتا ترقیب بقرآن حضر بقمبر په پرديش یو کې الله د قیامت بیان کوي چې انسان تاخ الله فري وخت انسان ته د ماضي کتاب نه غافيږي دا به په پیشي پر یاد ده کلا چې یو کې اثم کا پجکې د نور سره او به کې اثم کا خلب الجننه دنه پکې وړي او رابار شي او وې انسان څو شي زمه کې لاس دا راد بیان وکيږي د خلالت چې ما باندې اتا رب عمل کر دیتا عزارت واپد وشی خلق گروت اشتا تنگرر با ہوش نی جدا دا عمل انو دو چا چا عمل کرو پر مقدار دا زرے نی کی نو بوگی نی او عمل کرو پر مقدار دا زرے نی انسان اسطا پر شیرات نی کلا اعتباق پر سزا جدا گی نی نو تزان سرننی نی صافو کا دے قیامت ذکریشو نو اوس انسان لر اور گئی عازیات دا عازین دا عازم من لیتا